Kapittel 4 Og jeg, jeg ventet tilbake for at jeg skulle kunne betrakte alle de undertrykkende handlinger som ble begått solen, og se, de undertryktes tårer, men de hade ikke noen som trøstet dem, og på deres undertrykkeres side fantes det makt, slik at det ikke hade noen som trøstet dem. Og jeg priste de døde lykkelige, de som allerede hade dødd framfor de levende, de som fortsatt var i live. O bedre stilt enn den begge er den som enda ikke er blitt till, den som ikke har sett det ulykkelige arbeid som blir gjort under solen. Och jeg har selv sett allt hardt arbeid og all dyktighet i arbeid, at det betyr rivalisering mellom den ene og den andre, og så dette er tomhet og jag etter vind. Tåpen folder sine hender og spiser sitt eget kjøtt. «Bedre er en håndfull hvile enn en dobbelt håndfull hardt arbeid å jag etter vind.» «Og jeg, jeg venter tilbake for at jeg skulle kunne se tomheten under solen.» «Det finnes en som er uten en annen.» «Han har heller ikke sønn eller bror, men det er ingen ende på alt hans harde arbeid.» «For blir ikke hans øyne mettet av rikdom.» O for hvem arbeider jeg hardt og lar min sjel mangle gode ting? Også dette er tomhet, og det er en ulykkelig beskjeftigelse. To er bedre enn en, ettersom de har god lønn for sitt harde arbeid. For hvis en av dem skulle falle, kan en andre reise sin partner opp. Men hvordan går det med den som er alene og faller, når det ikke er en annen til å reise ham opp? Hvis to ligger sammen, kommer de med sikkerhet til å bli varme. Men hvordan kan bare én holde seg varm? Og om noen kunne overmane den som er alene, kunne to sammen holde mot ham. Og en tredobbelt tråd kan ikke hurtig slites av. Bedre er et fattig, men vist barn enn en gammel, men uforstandig konge, som ikke har lært nok til fortsatt å la seg advare. For fra fangehuset er han gått ut for å bli konge, til tross for at han i dennes kongedømme var blitt født i små kår. Jeg har sett alle de levende som vandrer omkring under solen, hvordan det går med barnet, den andre, som står fram i den forrige sted. Det er ingen ende på alt folket, på alle dem som man kom til å stå foran. Men heller ikke ham kommer folk senere til å glede seg over, for også dette er tomhet og jag etter vind.